það Gunnar Bjarnalgar. Komdu sællu blessa þar baldur og um glæla hátti. Sömu leiðis maður. Og til hamingju með nýja mækin. Já, takkur fyrir það, takkur fyrir það. það. Þetta er að verið að saka mönnum metnaðarleysi og bara kýkt á Amazon og græði sig upp. Þú Þannig? pantaðir my, nýjan mæki í jólagjö frá mæmmu eða eitthvað bara. Já, þetta er svo að gaf sjálfum í mér þetta. Já. Já þú gefur gefur gef hlustur um hlust hlust í í Íslandi. NBA þú ert alltaf, það verður ekki að það tekið þú veist alltaf að raustanlega heitin uppmáluð Já, maður er einnig að gera vel við hlustandur Heyrðu, við það. hérna það eruði langt sérna við höfum talaði um koruboltar Já, við Og... tölum séð saman bara fyrir sísunni Er það? Já, Hef... við höfum ekkert, ekkert talað eftir sísun Mætti halda, halda tæknina ef hver verið að stríða okkur? Mætti halda það Heyrðu, ég hérna uh, það er sko það er svo margt að tala um og ma veit ekki hvað ma á að byrja þanna eh er og get bara aðalarsó langt þennan við tala saman um þetta að þessu vatangi að þurfum við ekki bara að taka einhverskonar íbilits flug yfir deildurnar og, og ég, ég held við að gera eitthunn við þannig sko. hérna sko, ég ég var ég var á að spara sko ég er náttla verandi vestur deildarmaður þá eru þá eru austur deildar menn búin að vera svona að senda pillur á mig sko því ég er alltaf að stríða austur deildinni á því hvað hann er að vera lélegundar fyrir nár Já, enta, veistu, það, það er ekki það er ekki Þa, það er ekki, ekki ástöða lausu bara búin að vera ömulegir það, en þeir eru líku austur deildin líku bara skemmtleiri deildi í dag heldur er að <tíð> ja og svona skemmtilegri ég veita það ekki þú veist í þessu skilningi sko er meira gerast þar meiri spenna körfuboltir er kannski ekki jafn skemmtilegur persa en en en þú sér það sko að Atlanta er í öðru sæti í dag í Klífland, og leikur eftir Cleveland og þó veist það þarf ekki mikið að gerast þar ne bara Orlando sem er í áttunda sæti sé hann komi í fyrsta sæti sko mjög rétt mjög rétt þetta bara munur á leik hærna á öllum sætum bara frá 1. og niður í 8. eru 3 leikir. Já. Það mun. Frá 1. til 10. og 1/2. ekki 4 leikjum á Cleveland og Detroit sko. Já. Það, það er með hreinu sko. Og það er alveg hlutur sem að ég ætla ég ætla að nota þann vettvang til að viðurkenna það að að hérna vestu deildin er ekkert betri en vestu hún, hún verður það ekkert. Það man vanta mörg ári það. En eh Þeir eru Þeir er að verða svona, östu deildin svona sem slík, svona, svona heilt yfir, er hægt að, hægt að gera sér að fýbli allavega í deildakjöfni. Ja, Klárlega sko. Og fyrir vikið, og þetta helst svolítið í hendur náttúrulega, núna er verstu deildin mín með allt lóðrjættnirnir sig. Já vesturheldin er nota rosalega topp heavy sko. Nú er nota Golden State og þann Tony eru að spila frábæran körfubolt. Já, sögulega góðan. Þá lang, langbæsta boltan í dag. Já. En svo þarna er Oklahoma, þeir snúa sigla nokku líkna sjó í þriða En svo er hitt bara snúa bleh. Já. Það er nebla. Það er nebla hálfparti þannig. Veðurum að krefja þetta. En hérna sejdu mér aðeins snúa með þessa austudil hvað hva, hva er þetta ég meina sko, ég var nú að tala um það eitthvað starf fyrir stuttu síðan þar verið að senda e, hinum liðunum 14 í austudundinni smá pillu að veri ekki, ekki, ekki nýtt tækifærið að að hangi í klíflandi að ég vil fara upp fyrir klíflandi í töflunni á meðan öllu sem meðsli voru kæri örfing var ekki með og og öllir þessi meiðsli sem er búna að vera hjá þeim og, og menn búna að vera aðgerðum hjá þeim og Jaragara. Já. En en hérna stærdin er nú samt bara svo að þau eru nú bara ekkert langt aftur gljúflandan. Þeir bara þau eru gjössali hælulegu um maður sko. En núna er Kari örvingur koma baka. Já. Og hérna þá hann verður kannski og ég menn en svo sjáum hvað tekur hann tíma komst til ganga klártlega og og, og og þeir gera það bara svona hvílan uh, back to back og já, mínútur hérna til að byrja við það já, já þetta gæti alveg verið mánuður eða eitthvað svonaus. En en hérna hann e, sko bara það hann sé sést hann sé kominn bættist við þetta og sé verið að koma heimilt þetta tekur þekkurteki er þetta það besta sem það getur gert fyrir Cleveland, þetta tekur pressu af LeBron James er hæki ég sé þetta svolti þannig nú þarf hann kannski ekki að gera allt af þanna getur hann aðeins kannski leyft sig að slaka já. á sko. og eins og við tölum fyrir tímabili Cleveland er alveg sama í hvað sæti er landa vilja bara allir séu heilir fyrir úrslutukeppnina jaa þú munna slípa okkur sama þá þá veru gut to og þeir eru ég meina þen þeir eru þú sést úr þessu messa er ekkert Austu deild. Já mm. að hérna, nema, nema þær verði fyrir rútu sko. Þust. Já, veist, það þar er eitthvað mikið að gerast til að við missi efsta efsta sætið. Já, ég sé, ég meina það er ekkert, ég meina sérðu eitthvað leði í sem er að fara að taka eitthvað svaka runn og fara upp fyrir það í töflunni? Nei, en ma veit aldrei hvað gerist sko. Hvað Nei, ég meina hvað gerist við Toronto sko, þegar Carol og Valan Tjonas koma til Já, ég meina þeir hafa var vant tvo tóa og þeir finnaðu tveimur leikjum á eftir klífulega ja það hefur verið þegar að haldið sjó ágætlega ja. í svo Karol leysi ja en ég þeir eru vant að að fara yfir klífulega en gæti eitthvað gerst. ekki það að það hefði skipt málið hinga til að, hérna, þú veist, Toronto er yfir 60% vunir sluta alltaf eins og þeir og þróttirir þessi meðsli sem að hafa verið hjá hann, að Þá er engin búin að gleymast hvenær þessi liði gekk í útsluttakefnið. Já, ja, það, það situr situr, það... situr í manni sko leiðum að allar að bara hrósa þessu liði. Þá er svona já, Það sem þeir hafa gert sko þeir hafa svolti skiftt um út role play sem fengu afna The Mary Carol og Corey Jobser, já, Joseph já. Þeir hafa verið að spila með þú sést með þrjá bakværi. Mhm. Mm Setta The Rósan í í raun í svona og Svo er náttúrulega með Lewis Góla sem er náttúrulega þraut reyndur í þessum bransa. Fagmaður. Algjör fagmaður og, og hérna Nei, þeir eru að skipta út svona ílöfum rolplæs og fá kannski aðeins svona meiri stabiliteit inn í þetta. Já. Menn sem koma frá Atlanta og, og Spurs mm -hmm. svona kunna kannski aðeins að vinna. Já. Svo er náttúrulega Bismarck Bjónbó búin standa sig frábærlega Já. Eftir að Þannig að tjónar smittist þannig evet. að þeir eru komið góðan bakkjöpsandir Þannig ja, að Toronto veist að Þeir eru ekki að fara í úslit sko. Nei, nei Þeir eru sko, ekki hafa neinar ágjur á því en, en Heldur þau að fara kannski upp úr fyrstuðan fyrir Já, ég gætu gert það Þeir eru fá þægilega nánstæðing Hérna, Allanda Hawks Þeir eru þarna á sínu róli bara og, Já, já, þá veist þeir. Það eru einhver, eitthvað meðsla við sem á honum splitt er við Já, Corver er ekki með jafn gott tímabil eins og í fyrra. Nei, eingöngu. En þú veist, þeir eru bara bara þétt lið sem vanta sonar superstjörnu í úrslutukeppnunni. Já. Þetta þeir eru svo sem einni superstjörnu í away from grill contenta síustrunn. Já. Þeir gætu skipti kannski Paul Millsap og og valrétt fyrir þú veist topp 10 leikman. Já, skilu þú veist, veist bara svona sem dæmi. Gefum okkur gefum okkur það, þá myndi þú sjá að geta veitt Cleveland. Semsakt keppni enn en, eins en og er uppsætt í dag, þá séuðu ekki. Nei, annað lið sem að sem að vera með þarna í mengininu þarna við toppinn í í austrinu eh Miami Heat. Það er notað svolti ný stærðin í þessa kökugu. Já, þeir eru að vera búin að ná að rebounda nokku vel frá því að LeBron James hætti með þem. Já, þú þú hérna þúona hafðir alltaf svona smá taugur Miami, vetja ég eins og nei. Já, ja, náttla minn maður séklegur níll spilaði með þem og maður bara fylti þeim liðum sem hann spilaði með og ég hjálpt með Miami á tímabili. Hvernig hérna hvernig hvernig listir á aðta Miami, það í dag, þótt Men. Þetta er þetta er sko. Já. Þetta er þetta er í raunni tvö það er byrjunarliðið og varalíðið. Sko. <laughs> og og er smólból bone tími er af því að erri taka hasar um út úr liðinu betra heldur en þegar hann er með. Já. Þrátt fyrir að sést skila fáralega flottum tön. Einmigt. Mm -hmm. Menn er á sakanum um umskóan sé meira að safnaði stati heldur en að spila alvegur körfubólta Já, en er ekki er ekki hérna mér heyrist það svona ámönnum að, að er ekkert spólstur sé bara svona hægt og bítandi að reynað reynað kennanum körfubólta þannig að hann geti verið meira til gags heldur en heldur en hitt Já, já veist, hann, hann, hann, hann er ekkit, þú veist þessi er ekkit að byrja að spila körfubólta en hann er bara rétt að byrja að spila körfubólta eins og maður þau leði sem ætla að vinna leiki sko. Já ja, þannig en það er hann er ekkert að spila meiri svo 25 leik sko. En það er það gott veist. að hafa svona karl sko. Já, þú veist, ef hann ætti að ger, ef þú veist, ef færði hann til að spila körfubolta en ekki safna statti þá högur hann frábæra áhyfilega. En þú veist, hann bara hann bara frágkustin sogast og og gott tæmiki í blokkum og svona eða bara skilur við, stundið þáttu bara að loka svæðum staðið að reyna að verja að skot Visslega hérna uh, kem kannski aðeins inn af mæjamínliðin áttur eftir en, en svona, svona klára að renni verið sér lið sem eru þarna í sem eru þarna á þessu róli í östurnu fyrst hérna næstu Indiana Pacers, þeir eru í fymta sentin maður Já, þeir eru þeir eru svolítið búin að skipta um gýr, þeir eru allir að setja Paul George í fjarkan Já. Er hann eilaga vildi ekki þannig að CJ Miles færði sig bara þangað. Og þeir að verið að spila með samt raun verið fjórar vængmenn. A George sem var nú samt að vera að punkka í fjarkannum eitthvað. Já, ja. Það er match up ein leiða á sko. Já, ja, þú hann hann spila vartlega vill að spila á móti Thristi sko. Já. Það er kanskje um þúlust þar hann styrkur, það er hvað hann er stór og snöggur sko. Þeim leiðist ekkert að sprengja flövelda þarna var frá hjá þar. Nei, ja, er einhverur ólungi herð út í þessa einhverur vandræða ólungi herð undir sem eru að eyðileggja podcast yfir okkur. <laughs> þetta er nota ekki hægt sko. Það þúist skilja er ekki við erum að taka podcast akkurat núna. Nei, þetta er kanskje ekki svona dúnaskapurinn. Eftir að hyggja ekki heppileigustu heppileigustu tíma rás fyrir til að taka E, það er bara, þetta er eitthvað sem þarf að gera veist. Paul George, bara, því ég menna það sem stendur uppur hjá Indianliðinu, er það ekki bara bara að fá að sjá Paul George svona góða náttur Jó, hann er nú aðeins eitthvað smá híkstíðanum núna e, en þú veist frábært að sjá náttur og hann á eftir að verða frábæri vittur er... þetta var fóbrot og mm -hmm. þau eru oft þægilegri viðfangshaldur en sleit af einhverum sinum og liðböndum og þesslega. Þú veist, yfir litt bara grær. Já. Þetta, þú veist, eins og hann sagt, það var þetta var reindar opið beinbrot en þetta var við skulum bara kalla þetta hljótt beinbrot. Já, veist, en en það er bara einhver nagli og svo. Já. En þeir eru svona við höfum ekki stóra rá að gera við þanna, við bara tökum ofan fyrir þjálvaranum og Já, já, þú veist, fá fá production frá Yami maheimni og djórdan heil og svona, það er bara ótrúlegt sko, hérna, það er skvili fá það og það er bara segir eitthvað hvað Franku okkur er þjálfari talandi um fína þjálfara hérna Boston Celtics já þeir, hérna, þeir eru með frábæra þjálfara þeir eru bara svolítið góðir já, þú veist, þeir eru svona þeir eru svona hæ uh, Það var að koma að segja um þetta Boston Þeir þeir þúlust það vantar bara það vantar bara eina tveir stjörnur í það og þá virtust bara að koma með Já, mér finnst því vera svoltið svona Atlanta Light eða Já, já. Ungger Atlanta. Þetta eru strákar sem eru svoltið ingri heldur enn í Atlanta. Já, Atlanta er er með svona sko reynslumeira lið. Já, og svona og svona svona meira svona established svona. Hálf, Já, já. Þú veist, Pepsi og og Boston er svona SodaStream. <laughs> Útgöfnar af Coke. Já, já. É já, nákvæmlega, þetta var frábær samlíking Jóhannes Baldur. Já. En, en, en veist, þeir eru ekki með þarna að sjá Tómas sem er svona hálsstjarna og getur skapað eitthvað. Mhm. Mm það þú veist, er það það þetta. Þeir eru svona um stað. Svo við þurfum að þurfa alveg stjörnu til að taka í leiki sko þegar role er ekki að. Mm -hmm er ekki að skila sínu sko svo gerist alltaf reglurnar en þegar þegar þegar þú er sér roleplayer í Boston er að skila sínu þá er er þetta líð frábært getur unni alla. Ja. Og það er ógeðslelega leiðilegt að spila við ámar. <laughs> það er svo eitth... þétt er og Ja. Og vel vel þjálfa lið sko. Ja, ungir, ungir ferskir strákar sem gera það sem þjálfari segir og Ja. er gaman að fylgjast með framtíðinni sko hvað Danni einn snæra að gera hann er á réttu róli með þetta lið nú þarf bara eitthvað af þessum pikkum sem hún að sapna skýla sér fransans leikmanni og þá er það þá er Boston bara björt framtíð á Boston eða það gerist Já, það er, það er eins og við séð auðvitað þarf þarf rosalega mikið að ganga upp til að, til að hérna, það er þarf það að vera hef. Já og ég, ég sko ég ætla ekki að segja þessi auðveld en það er svona alveg viðræðanlegt verkefni að vera vera ungur krútlegur og pirrandi og vinna nokkra leiki í anbjá, það er alls konar lið að gera það þú veist, þú veist uh, Orlando er að gera það Boston er að gera það uh, Detroit. Detroit er að gera það Sacramento er að reyna að gera það einhverju leiti Portland er að reyna að gera þetta, Utah þessi lið Já, uh, uh, uh, en, en hérna þú vissast þessi lið er að eru sko sveimandi kringum 50% og og hérna taka þetta er bara út í fyrstu umferð. Já ef við komast þanga en, en að taka þetta þú vissast að fara frá 40 leikjum upp í 50 er er það getur verið erfitt. risaskref. og þá er bara það þart oft þegar þú eins og ég margu oft tala um þá þart oft þegar stór stjörnu sko. En franska getu tekið yfir leiki. Já. þegar Allt er higstandi sko. Já og og hérna og á sé Thomas er náttla er náttla sko, hann er að kýla upp við sína vikti í þeim efnum. Hann getur hann í einum og einum leik sko, en hann er ekki svo na þessi go to. Nei, hann Það bara var... veist, hann er bara ekki nóg stór og Nei. og og hann er ekki nóg alveg nóg góður Nei. En, en, veist, en, hann, hann á leiki sem hann getur gert þetta sko. Vissulega og ég, hann gæti alveg verið sko sjöndi maður í mestralið bara á bekknum og skora já, hugsaður ef að Boston fengi nú, lánaða tvo menn úr liðinu í sjöndasendi hugsaður ef að Boston gæti nú fengið Paukasol já, svo, og Timmy Bött lánaða maður það væri rosa fallegt maður þá held að þetta myndið fara að skjálfa á beinunum og já, það er nú eitt lestast sleysi það er Chicago couples. Já hvernig, hvernig hérna hvað finnst þérum sigga gu núna? Bara brákslin, same mold. Já. Bara same mold. Já. Veist, það sem ég alltaf sagt þetta lið er ekki nóg vel sett saman og það væri vist vinna kannski einn umferð góðum veist ef eru heppni fara en ég er ússlit austurstrandarinn er ég er ekki að sjá að fara lengri en það Nei. Og það er bara og hæfileikum sko. Já. Fullt af hæfileikum leikmenn en það vantar svolti spacing. Já. Nærslegra. veist það er nátt að líða svolti fyrir að að dönli við heimeyttur. Mjög svo. Og svo ég veist er þetta vandamál sko Gasol og Nóa eiga er verið með að spila saman Og, mm -hmm. og og og þá veist þér er tæ Gibson og Niglomirut Nigrutsit Míru, það er ekki eitthvað af þarna gangur upp og svo náttla stærsta vandamáli sem er rótali þann ja Terry Cross 1 ja Terry Cross er hann ekki, ekki stærsta vandamáli þá sem leiði svona strangt til tekitt bara jó og svo er ekki náttan. að meina í leiðendur út í Terry Cross hann getur ekki verið gert þó að þó að heilsan en en þú það er bara spurning hvers er eigja þú sést fara að spila allt í gegnum butler og jafnvel bara reyna skipta Derek Rose í burtu sko. Það er bara það svo, að að... Er bara svo ógeðsbært. Það er það er rosa ja... fægilegt að skipta honum í burtu hérna frá Reykjavík sko. Já ja, veist, þetta, þetta er svoltið eins og eins og hjónaband sem er búið. Þú sést bara eftir að skilja sko ástin er slokknuð. Það er reyndar... bara eftir að skilja. það er eintari alveg helvítu kóllukin sko aa það væri svo mér finnst það vera lyfi í einhverri svona nostalgi um að hann gæti komið aftur en ef þeir, þú veist, ef hann sætti sig við það og og síkaka og sætti sig við það hann verði bara role og Jimmy Butler kóngurinn eða stjörtan hann er það náttúrulega já en en en hinna bara það... að fá allta mikið af skotum og ja þú veist og in his mind er þetta er ekk rosa en þó MVP leikmaður svo mikil rétt en bara líka að minn er ekki að leifanum að gera það sem hann gerði en hversu mikið, ég veit ekki ég veit ekki að lési mikið um það en þetta, þetta mál með með hérna með þessi meðslan sem hann var fyrir þetta í haust þannig að þetta það, þú veist þetta að hann sjá allt í móðu eða, eða sé rangöður eða svimi og bla eitthvað, þú veist já, ég hef ekki lési nú mikið Nei, um hversu? en það er ekkur, þetta mennir að tala með þetta gæti háðunum hóð, alveg langt inn í sísunni sko. Já, ég er að spáa, þú sést, þú sést, er Derrick Rose sem er að viðum stundum koma til baka, aldur. Derrick er Derrick Rose er, það er svona lélegur. Ég trúi því bara ekki. Sko, hæfileikarnir eru þar. Já, en, en, en það svo er bara spurning kort líkaminn leyfið að. Og le, líkaminn er alls ekki leyfið að í dag og það fer inn í egoð að honum og sjálfstrautið að honum og Og hann náttla. Þeir eruiklega alveg svakallegar rautt fyrir hann. Sko. Ógeðsjælega sko. Og það er ekkert auðvelt fyrir stór stjörnur að verða role Sérðu bara Kopi Brandt? Nei, það, að verða role player fyrir 30 sku. Já, ég veist hann er bara þá óheppinn að Það er ekkert mál að verða hann heitist. Það ekki... geti tilgerð þetta. Frábæra. Já en hann var orðinn orðin miklu eldri þegar hann varð role player sku. Ég er ekki viss um að verið miklu eldri en 30 sko hann hann var nú bara í algerdum frá 25 ári til 32 að sveimir þá með þar að það er þannig í minningunum hjá mér alltaf. Já ég held að hann bara verið ég held að þær er ekki sátt Il... miklu yngri og það er svo held... svo stutt síðan að hann var svo ógnilega góður a... að er sjálfsög, sko, Sjá. að sjálfsögu sko náttla grann til misti bara út 2 ár. Já er bara sat á bekknum svo. Já já já. Veist, og, svo átt var fín 5 ár sem roleplayer hjá Phoenix. Já en, en hann bara það sem grann tilhafði sem að það er hefur ekki var 100% fundamentals og solid skot og já, og, ja. og hérna hugafar sem, ja. sem lefðu húnum að verða rolplegir og, og, og vins vin kvart er að gera þetta já, en reynda komin svolítið once again svolítið svolítið. miklu eldri sko. já, já. já, já, það komin reynda svolítið óvart að þannig geta gert þetta já, við erum nægilega segja vera sammálaðið með það sko Þú veist þann svo mann eins og Alan Anderson og þú það já, bara já. átti ekki breiks sko. og var bara enn þá shooting first. Já, first option í liðinu bara. Já. Er ekkert. Þú veist og það náttla gekk ekki upp. Nei. nei. Nei og ég menn bara svona. Það, og þetta eruðu alveg svakala erfið fyrir Þetta er. Þetta fyrir Rósa, þetta er erfið fyrir, er fyrir fyrir félagið og ja. og stuðningsmenn, þetta er erfið fyrir alla, hann er það er náttla hann náttla í þærí sérstaka stöðu að vera maður sem er fæddur og uppærinn í borginni og spila með liðinn sinu heima og, já, og, og, og þú veist, það, þetta er eins erfitt eins og eins og getur orðu sko ja þú veist einn maður eins og unnuu MVP utan Jordan í liðinnu og, og veist, hann átti bara að vera maður sem leiðti á til fyrir hitna lands sko algjörlega sko en þeir þurfa að biðast hvað lengur um það sanna grein hannra ekki eftir að gera það. Herðu, svo er bara harna Sputnikliðið þarna eftir Orlando. Við sagðum ykkur öllum að Orlando err góður. Já, já, Olt við vissum Og trouðu ekki. Við vissum þetta sko. Já, erðu góðir í hina gæsa hlappa því við sagðum að við sagðum að, að Scottish Skies myndi stráka til að spila vörna og og hérna og vinna, vinna nokkra leiki. Já. Það virðist vera ganga eftir. Já. Ég er ekki viss um að hann sé applausið vinnsalda af leikmennum. <laughs> Nei ég held að Viktor Olof Dýpo sé ekkert hamingju saman stið maður í heim nei, nokkalnega hérna Charlotte, þeir ég skil það lið ekki sko en þeir, þeir verðin að korvalta leiki já, þeir eru búin að breyta stilnum svolítið hjá sér já, og þeir, ég heldum að það væri búið þegar það er að það er bara líkil maður félagsins átt út mættur en það þeir það svo breyting sem það hafði í förnæð sér við þess, bara hafa gert þá betri Já, þeir eru opna, opnað gólfið svolítið og þegja á því og eru bara mikið að skjóta fyrir utan Já, þó að svömmir eru að, að, að, er að hafa gefnaðið að gera það, þó gera það samt Nei, bara að, að, að, að, að, að gera það samt Marmi Viljans svona bara loksins að sýna að geta eitthvað smá í kaurubólta Já, já Þú vissist 10 árum eftir hann var draftaður eða svo, eða meira 11 árum. Nei, talandi um role player, þá heldi ég að hann sé alveg solid role player sko. Það Já, hann er hann, hann er hann hann goðust, hann goðust bara, sem kaupir það alveg sko. Hann, hann bara leið fyrir að vera draftaður númer 2. Algjörlega sko. Og thú vissist. Já, hann hefur verið draftaður númer 12, þá var hann bara darling hjá öllum sko. Algjörlega. Algjörlega. Þú var bara óheppur með að vera draftaður númer 2. Þú vissist, ég veit ekki alveg hvað Atlanta voru að hugsa þá. Þeir vantaði Point guard og Terry <laughs> Terryon um og Chris Paul bara sáttu afna sko. Á, hægt er samt. Bara nei, við ætlum að taka Marvin Williams. Er góður íþróttamaður, Já, er. Var, var ekki eins og starter í háskólinum eins og. Nei. Þetta er blasa á sko. Hann er Já. Þeir langtna menn. Já. Hérna Já sáði er þetta tvöl ég mena Detroit það er já nákvæmlega eins og við sagðum að myndi gerast ja þú ég held þú hafir nú verið bjartsinn á að heldur ég svona ja ég sá bara fyrir mér að staman væri búna að setja svoltið sinnstimpil á liðið og og og og svo væri bara bopað þriggja stiga og picka roll ja svo aðla skemmir ekkert fyrir að drummer 20 20 aðari miðinni ja hann er bara heldtekinn af einhverum anda af ja. andsetin bara þjóðba móses tölur ja sko ef menn trúi ekki að sál móses las núna þessu ári og hann hefur örugglega bara fari yfir í andra drömm að það er eina sem getur skýrt þetta rosalega monster ja heyrðu það er hann lið í 11ta sæti ja í hann Já, svona, ja, ég síðan að síðasta liði sem er svona við virði að tala um í þessu samhengi í austu það þá Washington Wizards. Já. Þeir eru 14 14 og fyrir eina ár, tveimur árum, þremur árum hefði það nú bara verið 50 austu deildinni sko. Já, það er smá vonbreiði með Washington. Ég ætla ekki að nú smá. Já, ég bjóst við smá... meiri Já, ég bjóst við miklu meira enn, Þeir eiga miklu meira en þetta. Og Já, bralli bíl bílun, alltaf búinu að vera eitthvað myndur en þetta lið er bara þeir þurfa að fara að reka þannig að þjálfara, come on sko. já, þau þurfti að gera það, og svo væri gott að finna betri semt stretch for heldur en Chris Kardashian <laughs> frantaði <laughs> eða drúkundin <enna. laughs> já, eða hver sem er eða Jared Dudley sem er nú reyndar en hann er ekkert stretch for nei þótt hann spilið að spiliða, sko. Já ég skilgum, En ég menn að come Bill og John Wall, þú sést þeir þykjast vera besti backcourt í deildinni. Þú sést. Já já, já, deild já já, sæti í deildsameríkinn er hinni góð come það er alltaf haft að lifa í ég, veist, ykkur já, ég, sko, þú sést einhveru þeir er ekki búin með 30 leiki enn. Þetta er bara þetta er rosale vonbreiðu sko. Já ja, John Woll byrjaði hann á eitthvað hágt og hann er nú að koma til baka þar er hann er að vinna reiða 4 leik í röð núna. Já hann var nú ekki byrja hægt hágt. Mér fannst hann nú, nú byrja bara á ágætlega hann kanski það Menna það er greinlega einn rosale góður leikmaður greinlega leikinn ótrúlega. Að... Ég menna svo eigar bara vera mjög solid graura í þessu liði maður. En ja. þú veist þrír er með Þeir eiga heita með solit mið og eiga að heita að vera með solit fjarka þannig, sem er nú komin á bekkinn hæði núna þú veist, ég er bara veist, þeir eru bara veist, auðvitað mikið Djóhás maður Já Hva, Great Djóhás Hvað er Djóhás að hugsa? Stöðningsmaður Adenu Kvarupolta Lissins í Washingtonborg Hann er auðvitað sem að fara með að sjálfsmóð Nei, hann er alltaf jákvæði til að hugsa svo leiðis Já, er reyndar en veist, hann veist ok, hann er hugsa um að panta hvað er í gangi, líður með þvílíkt potentials og bara hangið á sem þjálfara sko allt og lengi já. Já. en nú York. ork já, þeir eru þannig já, þeir eru að valda mér vambriðum fyrir að vera allt og góðir já <laughs> mjög líka ég get ekki, ekki verið að senda vinnum mínum skilabóðum að ég samhríkist hann og nei, ennum minna þú veist þetta liði er náttúlega hálfgera skelving sko en, en en þeir eru þó það er þó eitthvað smá ljósþír að þar í myrkrunu fyrir að og grein í er mikil ljósþír að er flottur Já hér hann gæti eða hann stór stjarnamaður Ég hef ekki hört mikið á hann hann er nú, hann er nú aðeins kominn nær úr skýjunum eftir byrjununa sko ja, ja. þar að þú sésko það ja, það er út að hann er að að spila aðeins meiri með Já svo kanskje leiðfarana skátan líka sko ja, ja, en með með þessa stærð sko geta skotið svona og og þust í framtíðinni er hann örugglega eftir að spila center og og verður, báttir, sko, hann er hefur, hefur ekki burði annað helstig. Nei og verður örugglega frábærri að verja körfuna. Já, svo Sko þetta bara þetta er bara stretch 5. Ja. Þetta er svo unique leikmaður. Já. Hann ekki, ekki komið það það er, með þetta skillset sko. nei, og það er bara eins og eins og hann sé sko bara tvistur að skjóta þriggja staðaskótu og hann er svo snöggur á þessu eða því st þanni er þetta er svo smúð þján eigum við, við að hérna, eigum við að ég ætla nú ekki að fara und um borð í porsingis vagninn en svo stuðningsmenn New York hafa gert hafa gert þeir, þeir voru að senda mér línur hérna eftir fyrstu 10 20 leikina og og hérna segja mér að fara í rass og róvu því hann nú væri frelsari fæddur í New York og eitthva ég veit ekki hvað og hvað sko En, en eigum við að gera með okkur samning núna að þanga til annað kemur í ljós að núna ætlum við að, að hérna, þó að við heldum áfram að gera grína nú York nýgs að þá værið við góður við pórsingis Já, að klarlega, ég er rosa spennt fyrir hún og já, ég læru eitt með að segja það sko. já. Vest, mér finnst þó sorgleitt að hann sé hjá New York já, já. <laughs> það sköpum segja frá já, ég, ég það ég vildi það. sjá hann hjá öðru lið sko. <laughs> <laughs> ekki líka, og ekki síst bara hans vegna, sk þú sná ungur strákur þarf ekki að vera alls og alls á þessu atikli. Já. Nei, hann virðist vera nokku, er svo kokk í bjargar orðum. Já. Þú veist, finnst það, það er bara, ég ætla að láta þetta fólk klappa fyrir mér sem púgað á mig. Já. Þú veist, hann er með metnaðinn og rétta rétta viðhorfið sko. A hann er ekki að taka inn á sig að það hafi verið púað á hann sko. Nei, ég vona, bara, ég vona bara, að þetta New York Jinx eyðileggigi ferilinn þeirra núna sko ja þú nú er bara spurning hvað, hvað New York ætlar að gera sko ætlaði að reyna að vera að vinna eitthvað körfuboltaleiki með að Mello og með þeim eða að ætlaði að, að skipta Mello út burtu eða eitthvað value fyrir ja. nákvæmlega og byggja upp nákvæmlega sko og það sýnist sko. svona með hvernig, þeir þurfa náttúlega einhver annan lið þeir þurfa náttúlega koma rössum í sæti sko ja er, er ekki allt nó til þess held ég en þ ég held rétt er alltaf að fá rössa í sæti í New York réndar Það er bara, það er stór menningaborg sko. Já og Já, já Hérna, uh, þú veist, já Ég ætla ekki að tala um önnur liði austrinu nema Mjölvóki Mjölvóki voru uh, að gera það sem að ég og þú sæðum að það myndi gera Já og Það er að vera ekki gott Já, það er eiginlega bara áframhalda líðinu sem eftir sem var til eftir að brandur Ræt... nætvar skipti í burtu Já, náttúrulega þe Michael Carter Williams og ég, sk, jú, ég skildi alu það trade sko, það er bara fjárhagslegt en en, en, en e, er að tala um sko að þetta verið Jason Kidd trade hann sé sko de facto GM í Milwaukee hann hann að, réði sig áangað öreglu út á það að hafa eitthva sko. að segja það geti trúi ég öru sko og þótt að John Hammond sé sko GM þá eru þá eru sögusagnir í NBA í dag að Þetta sé Jason Kidd hafi treitað, þá, gert þetta treyt og fengið Monroe inn fyrir Pat, Pat Julia Já. Veist, og, og þetta sé allt, allt hans fingra fyrir á þessu og menn hafa áhyggjur að því að nú þegar líðið gengur ekki nú vel þá bara fer hann í aðgerð og er bara fránastu tvo máni menn eru svolítið að tala um þetta sér svipað dæmi og með New York New Jersey segju þeir illa gengur þá hoppan bara að frá borði. Já. Þetta eru nýjastu sögusagnir í MBA. Ég börði að heyra þetta í tveimur podkastu. Já. þetta er ekki gott sko. Nei, þetta lúkkur ekki vel og og eins og erum við efnilegir strákar en það er bara eitthvað einn. Fullt af efnilegum strákar það, það vantar bara vantar bara allt svona það vantar bara svona, hluti sem menn eins og Patouli voru með. Bara bara svona professional know-how, veteran leadership ja eru pað Júli hann er svona. og svo svo er náttla bara þú veist þeir eru þetta leið er að spila á gólfi sem er er 2 meter x 2 sko þá getur ekki nokku marg skoti til að berjaga lífi sinn í þessu leiðu sko. Já Chris Middleton getur hann. Hann já, er mjög góður Já hann þú veist hvað ég séi þú veist, veist hvað er að tala um. Já já já. Veist, bara, bara, bara bara það að vera með leikstjórnanda eins og Carter Williams. Sem engin maður tekur alvarlega sem skotmann. Það bara. Það minkar náttla. Minkar gólfið svo svakalega maður. Já, er. Frændiinn, Gianos, hvernig ber maður þetta? Altetta Kungbo. Já, ég hef aldrei aftur að ná þessu. Nei, nei. Nei, Já, já, og mannlega stafráðið. Human alphabet, mínst sta best að nick sem ég The Human Alphabet Það mér ást Control-Off líka mjög gott <laughs> <laughs> Já Hættum við svo ruggli, fyrir mörgstur Já, hérna, það er Golden State Fyrir mér bara í Fyrir í þennan pakka sem er Golden State San Antonio, nefnum að þú viljir Shhh. þú veist þannig að Golden State hefur náttúrulega verið milli tannan á fólki náttúrulega allaveg veitur og við veitum hvað það er alveg gertlega gott korbóltaleiðin Þeir eru þokkala þeir eru bara að spila með chippum og skjöldum. Já. Að bara að fólk að efast um að þeir verði meistarar. Það er bara það er bara kveikt eitthvað bál í þessum leikmanum og þeir eru bara <coughs> þeir, þeir eru búna á nýtt level. Þeir eru, þeir eru Þetta er bara það er unnun að horfa á þetta lið. Þeir hérna eru þeir eru, eru búna að tapa einum korfbolta leik síðan við þelum saman síast. <laughs> já. Já. Síma ri. Vilti byrjun á október eða eitthvað. Já, var það, það var hva var það ekki, hva var framleitur eða tvíframleitur eða nei, nei, þeir töppu illilega fyrir hann, Milwaukee back-to-back back, eftir tvöfald framleituleik. Já. Þá voru bara ekki erkas á taknum. Me, þúlust án án byrjunarlegs manns og Já, vanta Harrison og... á, Já, já, ég meina svona er NBA deildin. Já, bittu var Klay Thompson, hann var hann var komur miðsli. Já, hann var ekki góður sko. Já þannig að ja. vanda alveg einn og hálfan byrjóðlega sko. það var reygalegt að þið skiltu tapa þessum leik því að þeir hefðu þeir hefðu svo getað slegið með leikir sko, eða þeir hefðu sloppið gegnum þannig leik þegar þeir fengur svo góða kvíldastran og gott, gott heimaran sko. og í rauninni, rauninni sko, er prógramið hjá þeim fram í miðjan í anúar er bara walk in the park sko, vöndunni skilin einhver eitt leikur já var klífland á jóladag Nei ég, ég nú, nei, ég er ekki, nei, ég á eftir það. Já. Þúst kort er einhver einn út í við Houston eitthvað, svo er San Antonio leikur einhver tíma um eða eftir miðjan janúar eða eitthvað sko, en ég meina, þá hefði verið búið að slá þetta met sko. Já, og þúst eins og er náttlæ er. Er faðu eru NBA lið sko, það þúst þetta er svo mögnuð deild sko, það er svo stutt og milli og ósigur sé deildin út af 99% af öllum leikmennum eru frábærir. Já. Þú veist þó ef þeir, ef eins og Golda State ef lenda á slæmum degi þá getur raun hvaða lið sem er unnið á þannig séð Algjörlega og það er svo þú veist er er svo lítill það er er ekki þú þarna er ekki einhver gígantískur eins og í sumum deildum Nei og, og... Nei, men kanskje, þú vissu Philadelphia. Já, já, já. Og Lakers. En en það líkar er það bara sko, það þarf ekki sterk lið til. Þessi álagi í þessari deild er svo óánæsklegt. er einmitt það sem. Þetta þessi klisja með scheduling loss er ekki klisja sko. það er klísja, það ekkert klisja. Þetta var hæv... ekkert annað schedule loss hérna í meloki. Algjörlega lenda hérna í tvöföldum overtime leið Boston sem við virtum að hafa mjög miki fyrir að vinna sem miki mætti á 3 Mont Green og Já. Steph Curry. Clay Thompson ekki með, Harrison Barnes ekki með. Já. Þannig að þúst þetta sjálfsúsvart ekki þanna skell Þetta var það það bara. Og þúst en er það þúst það gerir þetta leikismeð svo magnað. Já. Já menn voru nú ekki að flúga fyrst klass fyrir þá daga sko nei langt í frá og ekki first class og, og, og þar var ef ég maður rétt stundum þrýrleikir í röð það var alls konar svona alls konar svona geðu í maður í gangi þá já, já, já. við vorum nú, við erum báði nýbúin að lesa bók um, um þetta tíu ánbíl Hann við erum ekki það með njögur en ég man bara að og þá skilur og þá varst ekkit að eins og þá, þá voru náttúrulega losandilisleika svo með lok í baks tvöða bestu liðum sögunar Já, já. Sko hliði hliði deildinni og þá voru miklu miklu miklu færri leiði í deildinni þá og þá var þú þú varst ekkert að geta leikasliði þarna var ekkert að bída með að frá hausti og, og og bara fram undir áramót að mæta hinum, hinum, hinum bestu leiðunum í deildinni skilurðu. Nei, nú spiluðu leiðin oftar saman og og keppnisferðalögunum erfiðari og ég ég eldi til dæmis sko þegar sem bara að villt Chamberlain og Bill Russell voru uppu sett mesta. Þá heldi ég að vera mætast 8 sinnum yfir sísónu eða eitthvað svona. Þetta var já, eitthvað Það var rosalegt og þúst Og ég skoða hvað til dæmis villt Chamberlain og Bill Russell hafa spilað marka leikjum móti kuru. Það er bara ótrúlegt. Það er yfir 100 leikja sem hann spilaði móti kuru. Já, já, já. Og ekki voru þennan 18 ára deildinni sko. Nei, þeir voru þúst eitthvað 10 ára sko, er, er annarskoð Og, Veistu, og svo er alltaf verið að tala um ja Wilt uh, Chamberlain hann fekk svo létta anstæðinga. Á á ekki voru þá en hann þurfti ekki að að helviti oft við það bestur. Já. En svo svo e eitt skemmtilegt sko hann var alltaf þetta ja Wilt Chamberlain hann var svo auðveltur að ræna setja með það var svo hlýlegir anstæðingar. Veistu hver á er Moses í leiknum þegar hann tók 55 fráköst sem meti í er meti NBA leik þegar flest fráköst í einum leik? Alveg Örugglega Bill Russell. Það er rétt. Ó, minnin, ha. Og hann sko já, já. Og hann skammas sér ekkert fyrir það. Nei. Hann hefur talað um þetta. En að sjálf var, var það allt annað erri og það og það er ekki takta bera. Mér viðstekki verið hægt að bera leikmenn saman þarðu milli. Það er ekki tak. Það, það, það er eina kanski bera sama það er fundamental skills. Mm -hmm. sem verða alltaf í raun þótt að líkarnir hæfileikar breytast. Þarna erum við að tala um þúlust 1971 tvö sko. undir um lok þeir eins Já, en nei, og ég meina, NBA deildin í dag er þúlust NBA deildin fyrir 10 árum er breyta, sko, í dag ja. og fyrir 10 árum er eins og svart og hvít sko. Ég minnist að hvað var hann búinn að breytast síðan, fyrir 40 árum síðan sko. Ja, eru komnir hring sko, fyrir 50 árum þá var alltaf endalöf slöypið og skotið sko bara á fyrsta tempói og svo veist þú leikir hérna í ykkur 2000 af að tölum sko þá eru margar mörg frákost í búðu og svona já og svo förum við sko til 90s sem sko stiga sko var 54-60 og 54. hjúfur, þá var svo mikið lagt upp í vörninni, ekkert skorað svo eru við komnir aftur það nú er það bara space and pace og skotið að fyrsta tempi og ertu í þriggjastega á smópið þriggjastega sko þannig að veist þetta er svolítið skemmtilegt að pæla í þessu en undirstyrka jafnfræmt hvað að það er glórulust að eitthvað að saman menn á milli, milli kynslóða sko þá er bara þó að við gerum það reglulega þá var það glórulust <laughs> já, já, veist ef ég gera þá það, sko þegar ég ber saman leikmenn þá ber ég alltaf bara sama fundamental herðu þannig að Skrupum að, til, að, skrupum að þessa aftur til skrupum að þessa aftur til áttundar og tverðis hérna, e, já, ég meina Golden State bara þeir eru aðisleir og við veitum það bara eitt í uppbótt e, e, 72 sýrar það er inn í myndinni það er alveg inn í myndinni já. ég heyrði það ekstra í dag að ef þeir myndu klára tímabilið á peysinu sem að þeir runna á í fyrra þá myndu þeir jafna þetta með það getur vel kæst hvað er hærður svo baðarspunum að missa marga líki Ah, að tala rétt enginum um það. Nei, hann er uh, nota þú veist í leikjum eins og móti Cleveland þá er maðurinn mikilvægari þeim heldur en Brandon Ross. Það er bara svart og hvítur vininn. <laughs> Já, nei, ég meina Harrison Barnes er svo mikillvægur fyrir það yeah. í leikjum eins og móti Cleveland sko. Yeah. Men kannski fattaði ég ekki alvöru. Þokkaði En en en hérna að þú ert og ég menna þú ert nú mjög subbað maður og lúkóltan út, út af góðu kynni og myndalegu maður Já, þakka hérna, Þegar að þeir eru komnir svona, svona áttinað stjörnuleik tímabilið hálnað og þeir eru kannski búin að tapa þremur leikjum því ég menna að allir menn sem eru með eitthva, eitthvað keppniskap og og hérna og hugsa svona með bændum þykju til sögunar eins og ég og þú þeir hjóta villja slá þuna með að sjálfu og það er mikit sko ef, inni, ef, að... ja, það sem ég ætla að segja ef þú ert Walton hérna segiru þú þust ég, ég meina og Kerr Kerr fer náttla koma aftur fljótlega Kerr var nátt í þessu, Chicago leði 72 sigrar ég meina ja. hérna, eru hann og hans leikmenn ef að þeir eru komnir í færi til að gera eitthvað svona eh Ah því þetta er alltaf spurning hvað tilna skilur þú. Síðan nú sérðu kurri, kálvin fara naustrið honum. Hann þarfað, hann þyrrta taka þyrrta hvíla hvíla ja, sko. Kálvin var náttla þetta, tek, þetta, þetta, um sko. um þetta var bara högg á kálfa og það Tekur viku að laga. Já, ég held að það sé að segja smekkur um að segja hvað þeir enn þá sko. Er engar ágerðir á þessu. Sástu pleyið? Nei, ég sá ekki pleyið. Ég bara ég heyrði mann tala um að þeir hafa enn þína Ég sá ég sagði að bara högg á kálfa Þá eða þá er tókturgun að létta áhyggjur og áhyggjum bara, að gana Það er bara svona að sétta og sé hann spilar í gegnum þetta okay, en, ok, þannig að ef allir eru sæmilega heilir og svona þá vilt ekki að er þú veist að hann hvíli mennins og körfi þegar þeir að spila í dennveður eða eitthvað og, og, og reynir bara einnblýna á þetta ment yeah, Já, ég held, að, ég held að þeir vilja það líka Auðvitað vilja sko þeir vilja sko þeir vilja spila eins og Dreamott Grinn og Curry og svona þeir eru bara Dreamott Grinn vill að, að að það er nokkert að spyrja hví Dreamott Grinn vill taka þetta með. hann vill ekki trapa leik sko. Það, já, það er bara sem sko þetta mentality hjá Golden State leikmunum. Já. Þeir koma í einasta leik brjálaðir sko. Já. Þeir eru bara spilað með chippa og sjöldur eins og eins og þeir væru ekki meistrarar. Ja ég meina það, það finnst mér svo magnað sko. Já, það er réttjaðu. Og það er ekki ekki endilega bara af því þeir segja að segja "then you'd kassan". Þeir mena að Diamond Green leik heldur, heldur er þetta ekki að mena er... varðandi þetta hugarfar að mæta ready to play alltaf. Já, veistu, það er þetta hugarfar sko. Það eru allir sem dátu okkur. Finnst du ekki vera verðu miðlar út af því að við fórum ekki gegnum San Antonio og voru allir meittir og bla bla bla. Já. Við viljum bara sýna þeim. Uh -huh. Ég er upplýst að þetta er svo. Við viljum Já. bara að sína þeim og við gera það bara með því helst taka öllu sem mitt og slátra þeir eru að byrja ágættlega eða er alltaf að gera það <laughs> já, já, veist en svo kom hann að skællu þó samóti Milwaukee, þannig að mistu 33 leikina, já, já veist, séti þetta það er annað, annað in play en nú kanski og annað í því sambandi sko hérna var hann að keira á þetta vesturdildin núna er ekki þessi hryllingur sem hún var í fyrra og hitti fyrra árið þar áður og þar áður og þar áður og þar áður þar, þar, þar sem, a, já, þar sem já, að þú þurftir bara, bara strax í fyrstu umferð fari í hörku seri og í annari umferð var bara 55 hvort þú væri að fara áfram það er, já, það ja. er ekki svoleist núna nei, nei þetta, ég, mér finnst þetta bara að vera, sko er, veist, ég, maður velti fyrst, er Golden State men eru þeir smekir við það er að tala um nema kannski já, kannski San Antonio og kanski Oklahoma ég veit að ekki sko fyrir er ekki hættur við Clippers er ekki hættur við Houston nei nei sko fyrir er ekki hættur við menn við skuð mun einu leiðin sem ég hugsalega get séð vinna Golden State er San Antonio Oklahoma og Cleveland ja í lika mest og það er svo að það er einu liðin sem að eiga ja, ræðilegan sjans á að vinna titl sko, Ef ég myndi setja upp í prósentum hverju er að vera á ár, þá myndi ég að segja Golden State, 70 brúst líkur San Antonio, 25 brúst líkur Cleveland na. 3% og okla 2% Já, eitthvað svona þess Já, þú vilt ekki þú setur ekki harra á Cleveland eða þurra verið að heili Reyni eftir maður að gera þetta að þeir auðvitað er leið sko, í finals það er auðveltare leið já en en þú veist þeir væru ekki betri þeir væru ekki betra körfuboltaleið þó þeir farið í leið, sko. nei, nei, er farið þægilegri leið er bara það, er, það, er það eitthvað betra að fara í gegnum þrjár umferðar á móti einhverum pappa og að mæta söngrum skrímsli skilurðu? Já þú veist það fer bara eftir sko ég held að heilsan hjá Cleveland hafi svoltið með þetta að segja sko. Vyssala. Og móti hverju við endar sko. sópa seriúm um þetta er sem að ja þú veist ef Cleveland lendir motu Oklahoma á þú ég segja Cleveland væri favorite sig í þí Já ég líka sanna og veist þann ég myndir segja væri underdog smá um motu Golden State og San Antonio um er er san Antonio og 50-50 Já San Antonio maður þá þeir eru flottir San Antonio maður. það er engin búnað að tala eða þú vissu þú varreind að spyrja er að tala um þá, en Já, það en en ef að þeir væru ekki að sko hótaði setja eitthvað með þá væri engin að tala um það sko þeir eru bara búnað að vera svo óvenju góðir þeir hjá ja. því að að þeir komast ekki hjálði af fólk tala um það Já sko. Já ja. ja. hva hva finnst hvað finnst þérum um San Antonio og þá þú vissu ég meina ég veit að þeir eru góðir í deildateknin núna alltaf, og alltaf ég meina þeir hafa oft verið Hvað ne meturðu möguleika þessarar útgáfu af San Antonio í playoffs? Bara nokku góðar. Það sem ég talaði um fyrir seasonað lefurðu þurfti að verða svona þessi stór Hann er hóta því bara svol... hann, og égist hann er að hóta því sko. Þetta er soldið. Þeir eru soldið spilarstró eins og ég vildi sjá hvað hann myndi gera. Stað hann erði svona maðurinn. Já. Og og um allreitt svurri bara solid. Já, svona svona solid, já bara eins og við bjóst við. Parker er með pools, hann ekki dauður eins og ég heldt mann væri. Já. Það var veistu. það, þú sést ég. Og sama með Gino Billy. Já, veist, nákvæmlega. Þeir þeir betri, betri, þessi tveir menn eru ás betri enn í reikningi með Tim Dünkan er svo pari við hann sem ég reiknaði með, Old Roots og Pari sem er reiknaði með. Og svo vill ég bara sjá Leonard verða þessa superstjörnu sem getur tekið við leiki. Hann er aðeins best 1 og 2 og 3 bestu varnarmennu tildeildarar og Þetta er bara lið sem á góðan séðsjóðslega. Bara vest fyrir á hvað, veist, þeir eru bara að lenda á móti, sko, sögulegi lið í Golden State. <gri> já. Þess að Golden State væri ekki svona sögulegt lið, þá væri San Antonio antalega. Þess að við myndum bara taka Golden State og gera það 50% liði, já. þá er San Antonio bara 70% contentið, sko. Líkur að sigra. Já, já, mögulega, sko mér finnst þeir eru eiginlega að vera langar narspestalið í, í deltakefni sko. þeir eru það sko þeir eru það ég, sko, ég er mjög hrifun af sanatóni og það alltaf verið og þeir er að láta mér líta ég til út enan að vera núna og það er fínt uh, en ég alltaf býð eftir úrslita kefninni áður en að ég já, já, áður en að ég hérna, afvendi Ég er alveg sama rosa sko, ég er alveg sama rosa, ég, sko. ég hef pínu áhugjur af nokkrum póstum hjá þeim. Þeir eru ógæðilega sterkir en ég hef pínu litlar áhugjur af nokkrum póstum hjá þeim í úrslutakeppni sem, sem að sem að værði hægt að exploita sko. Yeah, svo, yeah. Fyrst, Já, og okur, svo og svona. Já, rim protection yeah. Park, Parker, heilsufar yeah. náttúrulega, ok, Tony Parker varnarlega Það er ekkert auðveldi, landaðu til beck, þess að móti kannski Russell Westbrook designs, Já, eitthvað svo liðs Ég er, mozite, t… um myndi er alla, að veist Tony Parker þurfa að dekka Russell Westbrook Hann myndi náttúrulega aldrei gera sko, þannig grín myndi sem er alltaf að vera á honum optir, já, og þá eru hinir með Róberson äh, ja. og hann getur ekki neitt Já, ja, að veist, Tony Parker sættur á Róberson og það gætu kannski sloppið með það, sko O ég meina þósta þeir eru með Kyle Leonard. Hann verður þar með að, að hang, hang, hanga utan í utan í Þa, og, rætti, og hefna, ég bara ég er ekki eins og ég er hriven af á, á klóma liðinu og eins og á klóma sko þó er óvart þeir eru að vinna fullt af leikjum núna hefur gengið vel og svo er að reka augun í að bara um daginn af varnarleikurinn hjá þeim á pappírunum var bara búna að vera ógætur Það hvað mér finndist hann alltaf vera afleitur í hvert skipti sem ég séð á sko. Já, já. Ég sá hann nú ná móti. Sáð hann náttla ég var að lísa leikmenn með, með það sem er töppuð fyrir Chicago á jóladag og ég var að sjá sjáð á í, í já, eiga í ég... bulllandi vandræðum með gjörsamlega vangbrotið denverlið í gærkvöldi og bara ég bara... Já, var, það, var það í Denver? Nei, það var í Oklahoma. Eins og Chicago leikurinn. Ó, og dóttur Denver skilur sem man nú ekki basic líf fyrir var án þú skalinn ári var ekki með og Moody var ekki með og það vantaði einhveru fleiri sko. En en þú veist, voru, þetta voru basically Randy Foley og og Jamil Nelson og einhveru svona tapar skilur. Willie Bar Willi Barton nota Garri Harris. Þetta er Barton er búna að vera. Þetta eru en en ég meina. Hann gæti verið MMP sko must improve. Æ, er það er það að sitja í er að 71 Mock College er nánast lokk með það sko. Reintar já. Þessi gaurar sem fengu að í Portland í vor. En, en, hérna, en Oklahoma bara þú veist, ég geri bara meiri kröfur Oklahoma fyrir mitt á Oklahoma að vera að spila 80% bolta eins og San Antonio en ekki með na 2 eða leikjum. En þeir eiga inni þeir eru menn í og bla bla bla. bla. En ég, það er engan veginn á Oklahoma sem að ég gerir kröfur á. Nei. Ég er alveg, eh, reyni, já, já, ég er algjörlega sammála þér því. Við erum að bara verið í sömu bylgjulengd mók klóma. Hérna. Veist, og þeir eru margir að tala um að þeir eru þá aðeins of mikið að spila í mm -hmm. En mér sínist að þessi séu svona hægtur að fara frá því. Það er svona ja, það er svona eitthva eitthva aðeins. Og Okay, venjulega átti það að tala um það sko af því að þær sendi fleiri stöðsendingar þá vinnaði leiki. Já, þær út bæði hann og ja, hann var á Westbrook í í sum Danverleik, ég held að e, Kevin Durant var. Búið, ég var að horfa á þriðja leikhlutann og hann kom já, með 7 stöðsendingar í leikhlutann og hann var ekki búinn. Já, semt voru báðir með yfir 20 stöðsendingar. Já. Það voru að segja verðst búið hvað frákasti frá þrænrunni og svo hennilega eða eitthvað Já, sem gerist nú ekki oft sko til leikmæs ég með þetta nei. En, en það er svona sem, ég er svolítið upplegað að þeir séu svona hægt og rólega að fara inn í eitthvað skema sem Billy Donovan vill að þeir spili Já, ég Spurning, veist, en, en ég hef rosalega ráðugjur af póstum með Robertson. og Robertson Það getur ekki skotill að björga lífisvun. Nei, og veitur Ó veit nú er ég, um, ég var reint að sjá skoða á Robertson. Hann er það. Hann var að, að nú var hann víst að sko skora í double figure 2 leikum í röð. Svo örugglega gerst það á 1983. En en hérna ég var að hlusta á Neitönkan með nokkar ja í podcasti og hann hann var mjög skemmtilan lið sem að var hérna the all, all scratch team það er rekortskreppti ég búna að heyra það ja við við nú á þetta play í beinni útsendingu þar sem hann var sko hann var 5 fet í næsta leikmann og hann skrefaði út af því hann var svo hræddur að taka þrigistæð sko. hann gerði þetta í Denver leiknum í nótt aftur yes nei Jú. hann frættir að hann var út í hotni hætti við að fara upp stakk balltanum ekki niður sko heldur bara sjöflaði fótónum og fék þetta dæmt á sig skrefa Kevin besta... dyrann labbaði bara til enn tóku með hausin á honum og sagði eitthvað við hann sem að við vonandi verið ertu að hálfviti ja, Ég var nú með skemmtilega þjálfara þegar ég var ungur strákur sem sagði sko, ef þú tekur ekki opinn skot þá vartu að gera semt, liðinu ókagn Alkjörlega. og þetta er algjörlega dæmið það. hann bara verður að skjóta þessum skotum ja. og þann far helst að fara að setja niður í 35 brúst Ég erraðar hef ekki skoðað. Það væri reint frábært. Hann er langt frá því. Ég a... það bara verða ekki... að skjóta þessu skot. Ég er ekki að sjá ég hef ekki hugundi ég get ekki tekkað á nýtingunni hans. Mir er alveg sama hverun er sko því að ég meina út... hann var þarna undir körfunni sko. Þúst Já mér, mér er alveg sama hvernig hver nýtingi er sko það má vera með 25% nýtingu. Hann ja. bara verður að skjóta þessu skotum. Russell Westbrook þarf að kenna honum lágmálan eitthva samvinnsku sinn er. Já. þessi maður hefur of mikla aa ah, og staðnar að þar að slá hann utanaddir. Já. Það er bara skjótt þessu. Ymean hann hann verður bara þú veist ég vil frekkar hafa Anthony Morrow orðinn að sveimar þá. Já ja en... þú veist. Það er bara hann þar bara að grípa og skjóta. Þú en... og svo kemur kanska einhutt tíma nýtingin seinna mér. Já ég meina þú veist ég, meina, það, ég meina, eru stóri skórar orðinn á en vörnin Ætli. hjá Oklahoma er bara er bara það veik þeir verða bara regla að láta Gaukur eins og Robertson hafa mínútur. Og, og og hugsaðir, við erum við erum farnir að sakna Tabocephalus losisku. Og fá ennó mikið sagt sku. Já, veist og ekki sett skot hjá hérna Ógla Óma um til að bjarga lífi sínu sko. Nei. að Rúpersson er að hóta að vera verri sku. Já ja, veist uh, Tabo hann skaut alla þanna. Hann skaut greið. Hann skaut í tempoi og, og menn voru svona aðeins að sína um smá virðingu. Og það er að sem á eftir að gera slíka með Robertson. Ef hann skítur sig í tempoi, þá fara menn að sína um virðingu þótt að hann hætti ekki. Það er bara í mannlegu eðli er að hlaupa út og reyna að. Mhm. Mm það er bara mannlegt ægli. En ég meina þessi hann nærði um eitthvað alveg hugsi miðum körfubolleik, nei, ekki. Nei, þó að ja, ég meinar þó að menn sjúi búin að skáta ni í drasl Og já, og, veist, það þú það, það gerist alltaf aðrir kóru og einhkur gleymir sig. Já, það er alra hrett sko. Skilum mm. menn sýna honum alltaf smá. Það er eins og ég horfi mikið á Minnesota. Veist, og sem er Ricky Rubio. Þú nýtingu. Mm -hmm. menn, veist, hann er að skjóta eins og skotu. Já. Þú veist að hann er að sitja niður eitt og eitt þrist. Og, einn þrýst, veist, og og það er raunin eina sem er ekki sínt ári verðing það er þriggjast eða sko en það menn er að stíga á mótunum í pull-up jöppar sko þótt að veist, það sé raunin eftir það er ekki að gera tölum að sem þessum hérna, restin af þessum pretendurum þannig í, í vesturinn ég meina næsta uh, klippars já blei griffin frá í tvær ykkur já, þá færi okkar já, maður Josh Smith fullt af mínútum Já, það ja, veist ég veit ekki með þetta með þetta liðsku var að, ég var að það flettið bara leikstjórnandum þeirra Já. hann spilar sem þetta yfir 20 mjöndur hann rétt slefa í 2 stofendingar og veist það er með eitthvað 25% tryggjast eða nýting Það veist hann er ný búinn að slefa í tvær stofendingar hann var lengi vel 1,7 eitthvað svo leiks Mötu alda pappansvar í þjálfarað eitthvað? a mætti halda að það. Heyrðu, pabbas er þjálfari í rafætt. Nei. Mest. Þetta er skelveligt að þurfa að treysta svona leikman sko. Já, við þurfum bara, þú veist, þeir eru bara þarna. Við þurfum bara að skoða það aftur betur í war. Já, ja, þú uh, við... veist, það er bara spurning hvað gerist með þessa nýju leikmenn eins og Stevenson og Já, og, er veist, nú nú erum menn að sjá það sko Blake Griffin það place sem hann gerir að það er hugsanlega mögulegt fyrir Lenn Stefánsson að taka þau og búa eitthvað til. Já og Paul Pól Pól Pierce spila strax fjarka og... Já Lenn Stefánsson hann þarf að vera playmaker. Já hann er, er, er ekki að bara... vera að fá fá það af Chris Paul og Blake Griffin eru í Nei, nei, nei, nei. nei já, hann er Þa... eingin bara eitthvað spot up karl sko. Nei það er ekki hans leikur hans leikur er playmaker. Já. Er bara spurning hvort að það er svona eins og rétta geysjuglingin geysjuglingi lyklana af nýjum ferrari og segja farið bara varlega vinar. <hík> það var þessin þeir gerðu það hjá Indian, hann var oft að fara 1 og fjóra í hraðapluku. Já. Veist, og, og og það var að ganga upp á vissu leyti það það gekk upp sko. Ganga til að urða eitthvað svona personal. Já. Þú veist eitthvað eitthvað persónulegt þarna á milli leikmannanna. það gat gengið upp. Og hann fengið að gera þetta í liði sem var að veita mistarliði mæja með alveg þokkalegustu samkefni. Bara verðu að segja. Ætti hann þá ekki geta kert að einhverjum second unity, þú veist. Sko, hann bara fá frelsi til þess. Já. Þarf, hann er bara að Eins og hann segir, sko, það þarf bara rétt og líkulega og bara go for it. <laughs> Það var það sem gerði hjörtu. Já vit. Það bara svo ógnilega klikkað <laughs> Já, veist, það er bara hans leikur. Já vit. Heiðu Houston. Guð minn góður. Já. Búna reka þjálvaran. Já, já. Hann um nýjan 4ra samning eftir síðasta tímabil og svo varan rekin eftir af því að 10 leik. Af því leikmennarnir voru sennilega frekar en aðra. Nei, ekki nannig að spila fyrir J.B. Byggastan Hann er búin að rauna yfir leikmenn Hann sagði bara að menn var að vannviraða Það eru stór og það, það er rétt hjá hann Ég var ekki búin að lesa þetta kvát en djöfull er það rétt hjá hann Og hann sagði að það var á hans að sem sagt, minka spilatíma þeirra leikmæna sem að vannvira körfubálta Já Og er, er James Harden og þaði távart og þessi kallarir það er komin nýr í 20 minnur leg bara það, var. það stefnir í það er, ég veit þessan ekki hvort þetta við þaði távart ég... nei, hann, hann leggur sér framgreið svona... já, það er bara búin að vera svo mikið myndur greið kallinn já, það er svona er, er, er takmarkaður kallar í þeim já, en hann er sko, ef hann myndi hætti þessu, þessum tilraunum með póststöppi og vera bara almenn pick and roll eins og hann gerir oft var ja, hann bara það bara ekki. Hann vill ekki spila pick and þar sem menn er hætturlegastur. Hann vill bara vera hnoðast og þykjast vera sekur nýl eða. Þaust hann gaurinn er, ja, er búinn að vera tí ári í deildinni. Hann er löngu hættur og æfnilegur. Hann er kominn yfir píkju sitt. Hann verður aldrei póststöppsentur. Nei, þetta er nú svolítið margt Við komumst að þessu réttast. Já, ja, við erum búin að segja þetta í 5 mánn það er það er bara út af við vitum meira en margur um körfubolta. Svona hrokalaust. Svona algjörlega hrokalaust. Þá vorum við búin að segja þetta í mörg ár. Og ja. Já, heyrðu ég bara ég eguði hann leyfir það ekki að hann njóti sín fullu. Það, það sem man er góður í gerir hann vel. Já ja, það er rétt. Hérna ég ætla að setja leið eins og klippas og Houston. Ég ætla að bara að setja svolti salt núna. Já ja, þau bara við tölum um þá setna þegar þau seinna bara þar þeir verða þá búnir að sinna sig að kæmi, eða eitthvað ég veit. Kæmi mér ekki óvart að þessi lið myndu mætast í fyrstu umferð sem 4. og 15. liði í vestrinu. Ef að ég ætta bæði á í dag þá myndi ég segja það já. Mir sínist klippast liðið nema allt far í vaskinn hjá öm núna í þarveru bleikgrifinn ja, sem tæpur að ættrir að gera. Já, ja, við erum samt svo nokku að tala um það að Ógla auðvitað, þetta, þetta er allt háð því já, já, allt sem við tölum er með mér svona útrúð því en ég á ekki vonaði að hjósta fyrir neðan Memphis og Dallas með fullur verðing fyrir þeim liðum í allaveg veitur sko. neð, Dallas er allaveg komið mér alveg rosalega óvart sko. já, það þeir, er góð þeir koma mér aðalega óvart að nása, þeir lögu því að þeir teiknu þetta þannig upp að allir þeirra helstu leikmenn eru ekkert með fyrir janúar eða eitthvað sko. Þess vegna spáði ég þem bara einhveru skítagengi sko. Yes, það var náttúru bara, bara bull sko. ja, ég spáði um náttúru að hann kemst ekki í úrlandakeppni sko. Já. Sko hann að bara ákvað dörka, hann var ekki búinn og Já, já. ákvað að spila mikið betur heldur að spila á EM og Já, og já, já. bara betur inn í fyrra og já, já, og og og svo bara feiti Felton að bara allt inn á að nú er kominn tími til að sína eitthvað búna smella í þrennni vetur og allt saman. Já, já. Sasa pa bara bara. Og það er mest besta sísjónun hans í 10 árr. Já já. Svo eru svar er hérna. Þær voru viljast bara nýtt líf og Já, svona hann hann fannó að. Aurinn byrjar aðra að aftur. Já, hann er einu að byrja aðra meðanst að aftur en hann að alveg hótaði að í 20 leiki að vera kominn nýtt líf sem körfuboltaleikmaður. Já, já. ekki sé stór sem hann var hjá Utah, en alveg það er alveg leveli til 2 betra en í nett sko. Já. Svo, og og ég meina og hérna eh varð smá kom nota fer til baka en ma og par sons búna vera eitthvað með sem er hjálta nei ekki og eitthvað svona. Já, já, þetta munarautum ja. þetta þú ert með svona góðan þjálvara og svona veterann lið og og flestir menn þokkala heila þá vinnurðu yfir 50%, það segir sig sjálft. Já ja, ég meinst þetta bara En ég á ekki Uh, já, veist, Æ, ég veit ekki ég er Það er bara að dettum til fyrstum Hei, ja, múti du... sanna á tóni eða og Já, en vinna samt tvo leiki og við verða kompættið til allan tíman já, já, þetta verður svona fjögur tvö þetta verður bara svipað og við fyrra Heru, Memphis þeir eru bara, bara á þeim, þeim stað sem þið bjögumst við Sennilega, já ég hefði hef sennilega búist við að ég bjósta ekki við að þeir myndu detta eins mikið niður og þeir hafa gert Hann er búin að vilja tapa leikjum mjög illilli. Já. Yfalla. Þú veist, það er 50 stiga leikur á móti Golden State og einhverri 320 stiga leiki svo. Já, það er, er ekki alveg með eins og súmu vörn eins og við hafa verið með. Nei, nei, það er bara þetta. Tón, tón, Allen og Sacrandolph, þeir eru alveg ornir skrefi hágærið þegar þeir voru upp á sitt besta. Já, nema hvað Sacrandolph fer að fíla sig ágættlega í þessu fyrstu leikjum sínum í níu röllun sinni af bekknum þar sem hann er að rústa second units. Já, hann, hann er ekki, ekki, ekki með, sem er ekki með reproduction sko, en hann er flottur í því hlutaverki sko. En hérna Anthony Allen kallinn heldi að sé búin bara. Já, hann má ja. Heyrðu, það er fleiri leið í vestrinu eru ekki í þessu samhengi sko. Nei, nú er da bara nú koma liðin sem eru berjast um áttunda og það er nú meiri. Þeir eru nokku sammála um að þessi 7 eru nokku safe inni úr sletti. Það eru það sko. Já. En nú er svona spurning hvað liðin er áttunda sætið. Það, Ég hef verið mikill hlýðandi jassmaður um áttunda sætið. Það er bara það eru bara þessi lið eru bara sko þeir eru ekki og einu sinni fallbæssu sko. Það er það er það er móðgun við fallbysufóður að kalla það fallbysufóður á móti Golden State í fyrstum fyrstum fyrstum ja, ja, ja, það er bara það, það, það þarf bara eitthvað liðið að vera í 80. Já veist, og, og þessi liðið þetta næstu liðið, Utah, Sacramento Portland Denver, Phoenix já. ég held þetta verði bara bara að það milli Utah og Sacramento það er spurning hvað er já, það er ekki það langt í OKC þeir eru bara 2-3 leikjum á eftir nei hennar New Orleans Pelicans þeir eru bara 2-3 leikjum á eftir já, þetta er það er rétt, já þetta, þetta er tveir leikir á milli Sakramento sem er í 19 setin og New Orleans sem er í 15 setin sem veistu, er með á leikindum já, og eina leiður sem ég sé gæti skotist upp er Pelicans já, veist ég hef ekki trúa á Portland ekki trú að þennver og ekki trú að ekki trú að minni Nei, Fénix er, það er bara alltaf í ruggli þar sko Já, já, við erum Fyrir að, að tala á... það í mörg ára, ja, að það er alltaf í ruggli með leikmannaopi Svo er blett svo út hjá þeim og, og þú veist hann, hvað er hann er að fara að missu út einhverjar áttatólf viggur hann, hann er að fara í aðger sko, þetta er áttatóttavígur Já, reyndar, þetta er einhverju þetta er hérna meniskus tear á hinu hnénu en Já já já en það ég þú veist við getum þeir eru ekki þetta er, bara, er svona 20 leikir þetta félag er bara í ruglinu Já þeir voru að reka tvo aðstoðathjálvarar í gær já, er bara, sem er mjög skrítið move þeir eru bara að veita sakrament og ágæti samkeppni í dysdysfunction Já at the moment eru þeir nú bara að vinna það eiginlega sko Viest, það er bara, viest, það er að koma fréttir um að Rondo geti relate to Cousins og eitthvað svoléi sko <tjum> a, að menn eru bara eitthvað bounda þarna. Er... Sama sem tveir vitnislingar er því. Nei, það veri ekki, ekki veri. Tveir eru auðir leikmenn, hann, viest, hann skilji þressuna eitthvað og En þar nið í Phoenix sko það er bara hver rugl ákrörðunin öfrar önnur sko. já, Portland og Denver eru bara að vera krútleg og Portlandin er aðeins bara þeir eru bara rebuilding móti. Já, já. Deme Lillard var að meiðast sama með Denver þeir eru bara er í einhverri rebuilding mód og, og menn er sótt aðeins bara hér bara ja, lítið sleið og það, ja bara lík og rosa gaman að horfa á þá og, og rosa efnilegir allir þú veist þrír efnilegir þeirra eru allir tvítdugir uh -huh. og þú veist Karl Anton Towns er að eiga frábært nýleðar bara menn að tala um að Þú veist nílí ára á sé bara það gott að að, að þú að fara aftur til Tim Dancans. Erðu séð að séckle og Níll sko? Þú varst að hérna, þú varst tala eitthvað svo fallegum tvætti Howard á hann og New Yorkerinn líka. A <laughs> hérna ég var bara að spyrja þig árið sneppir hvað finnst þér um hérna? Já þú ert stjörnuleikurinn er stjörnuleikurinn en hvað finnst þér um um atkvæðin hans og Já, viðst, ég nú er ég bara að halda áfram að vera, þú vissu, fallegur og ég tal ekki illa um það. Já, viðst, það, það eru gjólar er bara... skapið hjá mínum núna maður. Já, þú vissu, ég er alltaf, hef notað hefur ekki hört á um NBA sjutleikinn í 10 ár. Nei, nei. Það er ekki, það er líka, það er ekki, þetta heyrist ekkert með stjörnuleikinn að gera sem ég er að tala um heldur heldur hvað finnst þér um að efva Kobe Bryant er er kosinn að nei í byrjunarleik? Og efva það hefur svo kosta svo kanski mann eins og menn eins og hérna ég þekki þess að reglur ekki nákvæmlega en það, ég heyrði einhver tal um það hvað gerist nú ef að efa það að Kobe Bryant far inn í byrjunlega í stjórnulegnum á kostnað uh, Anthony Davis og það fýðir það að Anthony Davis a, að það kikkar ekki inn einhver klásulega í, í hans samningum upp á að launina spömpist upp um eitthvað ákveðið mikill Já Það er alltaf er frekvar óhefilegt. Þannig að, að það, er það er ekki rósreglan eða hvað það er. Jó, hann... það er frekvar óhefilegt að þessi regla sé til staðar. Þetta, þetta á nátt að vera tengt við all NBA liðin ekki. Já, þetta var, mér að ég, ég helst ekki að tengt við stjörnuleikin og það er stjörnuleikun er orðið svolítið. Hann er bara Eurovision maður. Já, hann er orðið Eurovision bólur ykkur og það sem menn spila ekki körpallt áður fyrir spiluðum en Ágætis körfubolta þetta var oft ágætis körfuboltuneytir. Já nú er þetta bara þryggistlega skot að alveg þú e veist þú að fara alveg til 990 eða fyrir til að horfa á alværu körfuboltaleiki. Já já. Só þetta bara einhver stað þarna leiðinni varð þetta bara sýning. Mm -hmm. Og það er allt í lagi. Og sem sýnir kvist mér allt í lagi að kóp í bright síðan þá þú veist það bara vera heiðra hann fyrir hvelin Jabbar lent í því hann var kosinn inn í stjörtu síðast áruninu sínu átti alls ekki heim á þar það var bara svona goodbye og þetta er bara sama kóp ég þetta er bara goodbye og mér finnst það bara allt í læ það er bara óheppilegt að Davis ég er ekki ekki með að Davis missa stjörduleiknum út af því hann verður kosinn inn á þjálfurum þetta gæti, gæ, það er, er ekkert sannilega ég, ég er bara að spá í sko. ég, ég man ekki hvernig þessar reglur eru en e, e, e, ef þetta eru þið til einhvers svoleiðis þá get einhver sagt, já ég meina ég þá myna, það er bara laga það, veist, þar það, þar bara það er verið að taka SEPIA í gegn þú veist, það, það, það er hægt að opta út úr SEPIA núna eftir næsta ár held ég. Já, já. Veist, og það verið vandir að gert og einhverju hluti lagfærið og þetta er kannski eitt sem þarf að lagfæra þetta sé bara tengt í first team og defensive team og eigur MIP og MVP og einhver svona defensive player of the year Afrad er sleppar stjörnuleiknum út að hann er orðið bara síning og hefur voa er... líti með getu NBA leikmana að gera. Það var þeir vinsalda kosning. Það var það einna sem mætti banta sko, þetta er vinsalda og og eigu ekki samningar leikmana að vera bundnir við vinsældir þeirra. Og það marketa er a... marketability. Það er ávísu það... punktur. Það er alveg valið punktur sko að En mér finnst það. þetta mér finnst þetta eiga mérst mér að vega vera spilamennskusaræður því en ekki hitt samt sko. Að sjálfsu á það þú veist þannig varð að hugsa upprunalega upprunalega. En Kobe Bryant þú veist hann er en þó í dag er hann ein stæðsta stjarna deildarinnar. Algjörlega. Bara sem legend. Algjörlega. Þú veist og þetta heitir nú All-Star Game. Jú. Og var það ekki að vera þar? Sannlega. Hann er mikið meiri stjarna heldur en Vist einhver marginal stjörnuleikmaður. Merslega. Og, og þetta er að sem, ó því hann er leikmaður sem áhorfendur vilja að sjá. Já. Vilja að segja bless við, en það veist, er að því er rátta. Þeir menn folk vill sjá Kobe Bryant, hann vill ekki sjá hann vill ekki sjá Mark vill sjá Kobe Bryant. Algjörlega. Það er, það. Veist, og skiljanlega það og ég er alveg til ykuta það. Bestu leikmanneirnir verða þá sennilega bara að láta sig næja að vera í sviðsljósunni í úrslutakeppninni. Það þar sem þar ja, sem þar sem að það skiftir mál þar sem að hlutinn skiftir málur. eins og ég sé ég hef ekki nennt að horfa á stjörnuleiki 10 ára uda er mestan leiðinn. Já bara. Mestu þú ert að óuppri þú þarft að lísa þessu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Já það er það er sko það er græði það það er að þurfa það snýst samt sko það það parti snýst sko það er bara sýn það er svona sýning sko. það er eiga bara svo það er svoaldir bara svo ársáti það er ekki beint ja þú veist það er það ekki er beint ásóti. leikurinn það er bara fá er fá að sjá stjörnurnar ja ja gleyna sig og ja ég er alveg til yfir þú og kútir leikinn sem slík en sem skilurðu ég meina en mér það, fannst það voru ég meina það var að hluta til stjörnuleikur sem að kveikti NBA áhuga hjá mér á sinnum tíma en þá en þá varan reint stjörn... þá varan að, að spilaur eins og körfuboltaleikur vörfnin Þa, var ekki að... gott en það var spilaður körfuboltir það var spilaður körfuboltir og menn voru ekki að reyna alljúp í hverri einustu sótt nei menn skilurðu þar þar var svolti team og það var bara voru... að og einstaka sinnum kom svona flashy og það var rosa gaman þegar það kom svona í flæðinu. Já. var það rosa skemmtir. Það var bara, það varu frá Asia Thomas. Þa, það var ekkert annað það, sko. Nei, en svo núna, núna sko, veist, er menn að reyna að sko faranlega hlutir, þú veist, og ráða ekkert við og, og ma bara svona fær eina kjárræingir, þú veist, ég sé engir, en þeim fer alltaf fækkandi fækkar svo mikið þessum PowerPoint gert sko. Já. alminnilegum sendingar mannum þeir, þeir eitthvað þeir fundamental sendingar mannum Já, ég er með reynda ekki horfa náðum á leikas en menn er að tala um að tíðan sem erur Russell sér svoleið sleikmaður Já, ég myndi nú um gráta það Það veist að hann sé með svolítið gott þegar fyrir sendingum Já Og svo er alltaf að minn maður minni sota er ekki það er ja hann fær bara aldrei að spila stjörnuleikigrið. Nei, hann hefur aldrei réttur hann, ja, hann, hann, hann, hann ætti náttla að, að... að vera lock sko, hann ætti bara hann ætti náttla bara ætti fá sínar 15 mínútur í og á hverri ári bara til að gera hann. Skemmtilegt. Gæmtilegan sko. já, já, hann er algjörlega sék einhverir einhverir svona einhverir svona spaðar sem... að reyna að gefa alveg upp sem að ráða ekkert um. Ráða ekki við það og svo frammiðs. Nei nei, muist það er bara gaman að horfa þrika eru óenginjar leikmaður sko. Nú hugsa ungur sem hlusta á þetta með sig þeiri sem gömlu skörfum maður. Já ja, við erum Elvita alveg allt betri í gamla dagum <laughs> <laughs> Nei la, la, langt í frá sko. NBA sko eins og í dag. Þriggjastega skytthur hafa aldrei verið betri heldur í NBA í dag. Nei, maður. Það er út af menn hafa alist upp með þriggjastega línunni frá blautu baspenni. Já. Ha, er að æfa þriggjastega skot. Já, það er þetta er bara orðið partur af leiknum hjá þeim í dag að vera þrjuggasti skot. Það er svona eitt, eitt af því sem að svona e... það var ekki fyrstu 10 árin. Nei, nei. Men nú er ekkert aðeiga þrjuggasti skot, þetta var bara svona gimmick sko. Já, staðmenn voru undir, þá reyndu með þetta að svona að komast aftur inn í leikinn að 10 sekúndum eftir eitthvað svona. Það er það svona helsta svona eitt eitt af fáa svona svona nostalgiu svona nostalgiu hugsun sem ég er með, það er að það er að ég vildi ósköða þess að, að menna svo eins og DLL svo Drasson Petrovitz hefur fengið að spila í NBA í dag já, já, já þeir, <laughs> þeir, þeir væru bara ég veit nú ekki hvernig það var í Evrópu hvernig það þriggjast lína kom þar allir það hefur mér eftir NBA tóka upp mæntaðanlega í... Þeir nú bara heygi hugmynd að hef ekki ég myndi tippa á hann að hún ætti sér eldri sögu í Evrópu heldur en í NBA en ég bara heygi hugmyndu það. Sko, ég held að þriggjasdalín hafi fyrst komið í NBA. Hún var var það. Ja, hún var það, það. segna svo... viltu menn ekki taka hana upp í NBA af það gimmikur á NBA sko. Já, já, svo tóku menn upp í NBA og svo í háskóla balltanum. En ég veit ekki hvernig honum komi í Evrópu. Hún þurfur einhverri fróðari menn en ég sko að og að kom að segja okkur frá því ég ja, að við fyrir bara að Google <laughs> Já Æ. það gagnast ekki núna við erum búin að taka hérna góðar 80 mínútur í, í hérna, roundup Já, ætlum, vi, ætlum við eitthvað að fara í þessi, þessi minni spámeinn hana í vestrinu eins og við, minni sota New Orleans og ne, Leikas Við erum aðeins búin að stikla á stóru bara í gegnum þetta og ég held að ég held þessi bara að komi Það er ekkert að tala um Leikas og Kobe og blæstúr einn við erum búin að jaa copy okay copy framt jaa við áttum fara endar aftur við vorum að að tala um það áðan hérna off er já, með já. með hérna en það hvað það hvað þetta er vanmet vanmetnast tánkferð allra tíma hjá leikar núna jaa jaa fervelt hjá copy þeir eru búin að sem sagt dulbúa tank sem farvelt hjá copy Koby bara færa skjóti eins og hann vil og liðið tankar og svo koma er inn á bekknu þegar hann hvílir yngri leikmennir og reyna þess að þroskast sem leikmann, gera fullt að mistökum og ekki stað því út að þetta snýst allt um Koby Og þeir réðu fullkomin full þjálfara til að haldur þannig um allt sem hann, mann sem veit ekkert hvað hann er að gera <laughs> Ég er reynda Já, okay, ég er reynda, finnst þetta múfjáunum að setja Dianzul og Russell og, og Julius Randl í second unit mann að þeir spili me, minna með Kopi. Kom aðeins langt frá Kopi þrátt fyrir Mér víst þetta brilliant move. Já, ég ég hérna Það er bara ég er búinn að sjá klippsur þar sem þeir eru að spila með Kopi og þeir eru bara hrista höfuði yfir bullinnu í gangi. Þú veist, þeir bara fá ekki um að snerta Þú gást ekki stilt þem að trulla að sig Kopi. Já, yes. sjálfsúg varð að gera. Ég búinn að tekja því. Ó jákvæður þetta. Já, heyrðu, sko og ég. hérna og svo með secondum, þá fara að að spila korfubulda ah. þannig að ég verð að gefa stort kúkots á Byron Scott hana. og svo bara eru þeir að tanka og vonandi verður pikið er að top 3 það verður að verða það það að verður að verða það annaðs verða til fyrir, Delphi. fyrir Delphi að og fyrir að Delfi vonar að einhver lið hoppi yfir Legas anna þeir fávu pikki era kannski númer 4 eða eitthvað sem væri frábært fyrir Fionnadelfjú. Þá velj ég nú frekar að leikaskópa pikki af því að Já, ég og... kannski frekar eitthvað gáulegt úr því man. Já, og veist, það var til dæms frábært fyrir leikja sem ég fengi Ben Simos. Þessu frábært væri það. Þá er bara fram til Þá gætir þú nú skrefið úr felum, locksist laus við Kobe Bryant og þá og getur, Þá getur þú byrjað að halda komið út úr skápnum sem Lakers stuðningsmaður í fyrsta í 20 árum. Það er það var frá múlslitunum 2004 sem ég Já, ah, ok Já, þú fórst því að það var alveg rétt á Já Þeimst þér að skrýti því ah. Ég yeah að klóra seinna en þá grafar hann út til copy brand vegna um úrslitana 2004 þegar eiginlega er það að leika sig við meistrar og þinn maður Karl Malon fengir Já menn menn ég átti hest í því kafloppi en hann heldt á listinni Þú ættir listi íruna a... ætti að vera meira grafur heldr en ég hann meiddist þar en það skiptir ekki máli Reyndar hann meiddist en djúpt var hann á að vera frábær fyrir leikusframmaði fram hann var á að vera hann gamli maðurinn sett í þrennugu á móti hvað minnisjóði eða sanan eigur tímar þarna frábær þrenna maður. Já. Sko Það var, var ekki, það var nú ekki neitt maður. það var hva gerði á móti móti Kärn Garnet of Tim Dunkan í úrslitakeppni. Það, það, það var að það taldi ég. Veit, ég sko, þetta hálfa season hjá Lakers. Það bara álit mitt að Karl Malone, það fór bara út ekki miklu í rosa mikið. Já. Með mykje gerðum það bara hvernig að náða að breyta sínu leik úr því að vera stórstjarnar í rollplayer á 0-1 og, og, og vera bara mjög froskaðar þarna í geðvíkinni sem hann verið gangi Nókala. það er sagt, rétt, það var, var símles það var alveg bara frábært hvernig hann breytti leiksum og hvernig hann spilaði vörninu á mútið þessum tveim höfðingjum sko, sem voru þá gjössal á, á hátindi fræðasinnar og raunin gerði það klifta að að leika til dæmis innu Sanna Tóniu. Ég hugsan að Sanna Tóni hafi verið meira betri á liði þetta ár. Möglega, sko. Og og það var bara Raunin nú árin með þann að það var bara algjörlega karmólón sko. og þakka það Og notað Derek Fisher .4 sko. Já og ég meina þúst Kevin Garnett var ekkert að spila illa 2004 sko. Það, já, var MVP ári. Sko. Já. Bara svo, svo Þannig að ég hrósi nú aðeins þýlum manni, ég kallt maður nú. Á, hann segir þetta ekki. Það ekki mikið álítið á hann og var hér á minni sóta. Nei, fyrir ekki hjá Jóta. Nei. Ég segi ofta eitt og hugsa annað, sko. Á, já. Það má í podcastið. Það má í podcastið, þetta er svo lípóið hjá okkur. Hæruðu gálið, eru við ekki konar með það? Ég held að, veist, já, við erum bara orðnið nokkuð kóðir þú verður að smella í annar að er ekki og ekki og meðan að vera skjótarspurningar um meglun flugveldum heldur ja við þurfum að tala við þessa vandræðahólenga í kerfinu þú var að gera... fara fara út að taka í lurkin nú og á strákum og og segja ja, segja ja. hvernig menn spiluðu í á 9. áratöknu ja ekki flytja í grafar heldur það er vandræðahólengar um hérna óhæir er breið, holdið, það fara í breiðholtið að gráa eitthvað þar sem róllega ja Þetta er gannlega mér þakkaði kælegar í svallið og, og hérna, við verðum í bandi aftur með þetta á fljótlega nýju ári Já, briljant, ég er bara að gleða létt ár til hlust þetta mbaisland.is Takk að þetta fyrir sömulegis Takk kælega Blæsa